«Як воно?» – запитав Сагайдак. «Скоро за нієї бомби будете мати дві чаші столом. Витер з чола траплистий піт». Сагайдак навпочівки присів біля бомби, знайшов на траві суху гілку, розломив на чотири цурпалки, три встромив у землю, підрівняв, а четвертим накрив їх і покусував на Данила. «Догадуєся, хлопчик, куди вода тече?» Вода, напевне, тече під мостом, у тон відповів Данило. Догадливий. Так ось цей міст не дає мені спати. Усе чоловікові не дає спати, осудливо загудів Чагирин. І чорний шлях, і залізниці, і міст, і ненависний безбородько, і круг оборони навколо землянок. Вночі потайки сам береться за лопату. Годі вже, Михайло Івановичу, поморщився Сагайдак. Данило посміхнувся йому. То ми, товаришо-командир, подбаємо про ваш сон. Оце ми і мене тихенько всунете, нагадав про себе Роман. Тихо-тихо поскрипують колеса, тихо-тихо коливаються біля коней та возів партизани. Вже відійшли від них лісові шуми. Наближається мова річки, мова очеретів, тривога дикої птиці і калиновий вітер. Данила Навпомицький знаходить калинову китяшину, засовує за рімінчик картуза. Хай буде замість партизанської стрічки. Розгортаючи кущі верболозу калини, коні входять у брід, припадають до води, а люди проворно знімають звоза і обережно опускають на річку невеликий плід. На самий край його ставлять саморобну міну, притискають її дошкою, а в кінці міцно скріпляють з плотом. Це ніби має дати більшу силу вибуху. Краще було б знати, в якому бику є толова ніша, тоді б спрацювала детонація, та не знаючи чого мусиш діяти навмання. Даного ще раз перевіряє, як прикріплена міна Підводиться і пошипки до сагайдака. Ніби все гаразд. Щастивим. І навіть у темряві видно хвилювання на обличчі командира. Він обіймає Данила і Романа, а ті обережно підштовхують плота на глибше. Вода набирається в чоботи, обпікає тіло, дрожим підкочується під саме серце. Не тільки душу, а й чоботи лихоманить. Душа ще витримає А чоботи, мабуть, порвуться Шепче Роман і посміхається Якщо кирзові порвуться й витримають тон йому відповідає Данило І у Романа ще ширше розтягується рот Під зорями тихо схлипує вода І корінцем в'юниться за плотом З просоння звалися качки Скинулась риба Пропливла купина, од якої повіяло татарським зіллям, а холод судоме тіло, і зуби вибивають чітко. не здогадалися дурні, викаючи вчилі на чарку первака. Ось і обриси моста, що повис над рікою і перепиняє туман. Чи ж глибоко біля середнього бика, хоч би плисти не довелося? як навіжене, розсипаючи іскри, мостом проглокотів поїзд. І знову схлип води, і дрімливість шматків туману, і лихоманка по всьому тілу. На мосту загупали кроки. Дві тіні зійшлися посередині, постояли і розійшлись. Роман з головою шубов у яму, виплив, відплювався, і вже посміхається Данилові. Помив і голову. Де він і тепер знаходить снагу для посмішки? За кущами туману вони доходять до середнього бика. Під ними нуртує стрімчак. Над ними важко гупої човити охоронців. Роман двома мотузками щільно прив'язує плота до бика. І про всяк випадок кінці ще з'єднує з деревиною біля самої міни. Данила над плотом нахиляє голову.